Club Dante, el programa de llibres a Ràdio 4. amb David Martí i José Maria Carrasco. Amics i amigues, benvinguts. És dimarts, són les 10 del vespre i estem al Club Dante, el programa de llibres de Ràdio 4. I avui, Xema, el que farem, jo crec que és una cosa bastant estranya perquè intentarem explicar als nostres oients l'estat de la qüestió. I parlarem d'una cosa eh, que pot semblar així a priori tan, tan, tan particular com és la poesia, l'estat de la poesia al segle XXI, què et sembla? Doncs eh, em sembla perfecta perquè si em dius una altra cosa em desmuntes el projecte <ríe> directament ho he dir. altres coses. <ríe> Això està molt bé. I per parlar d'aquest estat de la poesia, tenim eh, jo crec que potser dos dels millors convidats que podríem tenir, que és el poeta i moltes altres coses, totes legals i maques, Josep Pedrals, <ríe> i el José Luis Cabeza, que és el cofundador de Poetry Islam, que és una gent que aposta molt per tot el que és la poesia vivida, en el sentit literal, i l'espoken word, que és una cosa també que, que s'allunya una mica de llegir poesia a casa i, i, i gaudir molt, no? Ara explicarem què vol dir tot això. Efectivament, obviens, eh? tenim temps, tenim temps. Parlem una miqueta del currículum de Josep Pedrals, que és el nostre convidat inicial, un poeta nascut a Barcelona l'any 79, que va fer de llibreter a la llibreria Roquer Jardinets, on encara molta gent se'n recorda que feia molt bones recomanacions. Des de l'any 97 es dedica a portar la poesia pels escenaris, sobretot a banda d'escriure té molta presència física, treball treballant sobretot la sonoritat i la fisicitat del vers. Ha actuat a mig Món, ha tingut diversos eh, premis en concursos de recitació i entre ells hi ha un que és el Premi Internacional d'Osaka, que és un dels més reconeguts. Imparteix cursos de recitació i escenificació poètica, a més a més és el titular d'aquesta matèria a l'Escola d'Escriptura i Humanitats de l'Ateneu Barcelonès. Ha desenvolupat també espais de poesia a la ràdio i a la televisió i ha col·laborat amb espais d'art i cultura també a diferents publicacions, però encara té més temps perquè coordina Ferran Garcia des de l'any 2002 el cicle de recitals poètics del bar original a MAC de Barcelona, que és la, la pàtria, eh, de tot això a la capital catalana. Ha estrenat diferents obres de teatre i amb Gerard Altayó, Eduard Escofet i Martí Sales també ha estrenat l'espectacle transdisciplinar Oamba va el Mercat de les Flors a l'any 2005 també el maig i el juny, Entre el maig i el juny del 2012 el Teatre a la C, que va programar el cicle Josep Pedrals amb les obres en comptes de la llatera i el Furgatori. També té una vessant musical, teclista dels Explosió en bikini, entre el 99 i el 2004 i actualment també està ficat en un grup de pop irònic que es diu Els Nens Autròfics. L'any 2013 va ser guardonat amb el Premi Lletra d'Or, el millor llibre publicat en català per El Romanso Dana Tirant. I entre tot això té temps sobre per passar-se per aquí, per Radio 4. Joseph Déu-n'hi-do, moltes gràcies per venir aquí al Club d'Àntel, programa de llibres de Ràdio 4. Gràcies Sigues... a vosaltres, estic encantat que estigui. <ríe> Sigues benvingut. déu nhi el currículum que ens acaba de recitar pràcticament el Xema Carrasco, eh? Sí, resumit, eh? Tot, tot, resumit, eh? Tot, tot junts, sí. <ríe> tot... Però tot junts sembla molt espectacular, però són 15 anys, o sigui, vull dir que... Hi... Però, ben aprofitats, temps, eh? temps, però sí. ben aprofitats, eh? Però ben aprofitats, eh? Això sí, ben aprofitats. <ríe> ah, començàvem, començàvem parlant d'aquest currículum dient que ets... jo diria que ets un, ets un poeta professional. Estàs d'acord Sí, sí es això? podria dir que sí, expliquem tot i que el... és una cosa com estranya, no? Clar, per, per el... això, expliquem als oients què vol dir això ser un poeta professional al segle XXI, sona com molt, molt estrany. Sí, bé, també sona estrany perquè la gent es fa una idea del poeta potser molt romàntica, que és una cosa que està molt bé. Jo sóc potser una mica més de, de, de peus a terra i em plantejo l, l, la feina poètica com una, una tasca normal i corrent. O sigui, ningú no li estranya, per exemple, que un pintor es tiri provant coses amb uns quadros, però la gent no, no, no, es, no es fa la idea. A vegades com un es pugui tirar tot un matí fent provatures de de sextines, no? I, en canvi, és una cosa que, que va molt bé. Va amb la professió, no? Exacte, exacte, exacte. Vull dir, és, és com... És, o sigui, la gent entén l'artesanalitat en, en determinades tasques, no? Per exemple, un tio que fa escultures entens la seva artesanalitat d'una manera... Que perdi que... hores exacte. treballant al fang... La... Exacte, Sí, exacte, sí. Exacte, sí. No sí. n'ho perdi. Exacte, exacte, exacte. Guanyi, no? Guanyi, guanyi, exacte. Guanyi, guanyi, guanyi. Exacte, No, i això... I llavors jo sóc professional perquè, gràcies a Déu, i per, per als arts de la vida, i suposo també per haver-m'ho treballat, doncs, he aconseguit eh, viure de, de, a partir de coses... O sigui, no, no és només de, de fer poemes, diguéssim, que he vist, sinó de, de donar classes, d'escriure de, qüestions teatrals i això. Però tot molt relacionat dintre amb aquest univers de la poesia. Sí, sí, eh? amb tot, quasi tot en vers. Sí, sí. I quin creus que és el teu segell com a poeta? Quina és la teva singularitat, el que et fa especial? Hòstia, el que em fa especial especial, no sé. La teva singularitat? Jo diria que és un, un, potser una barreja relativament barroca de llenguatge o sigui de, de, que, que no, m, no m tinc cap problema en utilitzar registres totalment diferents i alhora l'humor i la ironia constants que, que hi, hi fico diria que es va per aquí però no ho sé ho, digui <ríe> ho diguin els altres no? No, no, no. exacte, exacte, exacte. <ríe> tu dius que treballes la sonoritat a mi m'ha agradat molt eh, com ho dius, això, la sonoritat i la fisicitat del vers què vols dir amb això? Que, com ho fas? Bé, la sonoritat i la fisicitat són dues coses que les, les treballo principalment a l'escenari. Bé, la sonoritat també la treballes per escrit, però esclar, la partitura sempre és més difícil que la gent ho senti. Bé, partitura, el poema per escrit. Llavors és a l'escenari que normalment eh, parlo molt d'una manera... Intent, intento treballar la manera com dic el poema, no? que, que el so i el, i el gest que acompanyen el, el vers, el facin més fàcil per l'oient o el facin més musical per l'oient, no? perquè depèn de quins versos no, no cal trencar-se gaire el coco en pensar com, com l'entendran perquè no hi haurà Déu que l'entengui, <ríe> amb la qual val més doncs, transmetre'l, jo que sé, ballat, no? per exemple. Ja t'entenc, o sigui que tot acompanyi diguem, la, la, a l'hora de, de, de fer aquest vers. No? Exacte, que vers. Sigui, que tot sigui transmissió. La, la, el sol, l'entonació, el gest, tota la qüestió... Toneges aquesta. el vers, d'alguna manera el complementes, no? Sí, bé, bueno, el, el, el trec de la manera que em sembla més, més, més fàcil de transmetre. O sigui, a mi el que m'agrada del recital és que vagis cap a algú. O sigui, un recital tancat cap a un mateix em, em resulta com incòmode. I llavors, doncs, com que el que vull és parlar-li a algú i dir-li alguna cosa concreta... Doncs el que m'agrada és intentar que m'entengui i llavors fer que tot vagi encarrilat a ser entès. Bé, és molt... S'entén, sí. no, no, no, però és, és, és molt raonable. És molt hi, ha, hi, ha un de, hi ha un concepte aquí a casa nostra que no acabem d'entendre, i passarà els segle, si no s'entendrà mai, que els Estats Units ho tenen claríssim des, de, des del principi dels temps, que és el concepte d'entertainer, no? Vull dir que és una uh -huh. cosa molt digna als Estats Units, on pots veure a Frank Sinatra cantant de Sants amb gent que ha pagat 10.000 dòlars per una cadira i entre cançó i cançó explica acudits perquè ell és un entertainer. No sé si hi ha algun tipus de concepte d'entertainer en la teva posada en escena. Sí, sí, sí. És a dir, jo... Jo sempre intento tenir en compte que el públic està mirant-me a mi i, i, i que jo sóc qui ha de mantenir l'atenció del públic. O sigui, entretenir, no només en el sentit aquest... Aquí tenim molt la idea de que els espectacles... O sigui, allò que dèiem de cultura i espectacles, i la gent deia cultura, guai i espectacles és una cosa... Clar, com de Chichen Sí, sí, sí. I en canvi, no, l'espectacle molt sovint és, és precisament la cultura amb sentit de caritat per la gent. O sigui... Quan, no, vull dir... A mi m'ha agradat sí, molt no, això, no, eh? Sí, ser caritatiu entès... és, és, és, és saber que el, el públic també té... O sigui, aquest, el, el, o sigui, per què no fer el que tu desitjaries que et fessin, no? És a dir, si vas a un recital... Jo molt sovint he anat a recitals que eren tan avorrits que dius, hosti, serà boníssim el poeta, però ens està fent passar malament. I, crec... dius, i, i, I vulguis que no, ostres, depèn de quins poetes val més que no recitin. I depèn de qui... Potser no cal que escrigui, però recitaries de meravella, no? Vull dir, és... Jo sí, crec que això, després, quan encetem la tertúlia amb el José Luis Cabeza, tot el tema aquest del poetris, l'han de recitar, etc etcètera, etcètera, jo crec que també ho podrem sí. entendre molt millor, eh? Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, los, hay poetas que escriben muy bien, pero llevando su poesía al directo pierden mucho, le hacen daño a su poesía. Y hacen daño a la poesía en general, porque está muy bien escrito, pero... Transmitir-lo és bàsic, és o sea, saber interpretar-lo. Doncs, si us sembla, després, a l'hora de la tertúlia recuperarem mm. aquest tema. Josep, què, tu que expliques amb els teus cursos sobre temes de poètica i de rapsoda? Eh, quina és la teva relació amb l'Escola les, d'Escriptura de l'Ateneu? Bé, enguany, per exemple, faig el curs de poesia 1, que és una introducció a la poesia, i el que explico pràcticament són qüestions tècniques. I de, i, de, i de treball de com, com o sigui, plantejo exercicis explico més o menys dintre de la història de, de la literatura poso una mica quatre, quatre punts sobre com ha evolucionat la, la poètica o la, o la idea de poesia eh, per perquè la gent es faci una idea de les eines que tenen no? perquè molt sovint et diu, em, em diuen osti, per les classes com, no, els, no els hi pots dir inspiració perquè no, no pots inspirar-los i dius ja, bueno, i, pues, que no, la classe no és per inspirar la gent. Una mica sí, però la classe és per... Per agafar la perquè tècnica. Perquè si tenen inspiració, sàpiguen com treure-la. O sigui, la inspiració cada una té la seva. No? Jo el que explico és com, com facilitar-la o com encarrilar-la, potser. No? Sí, perquè això, eh, com deia Picasso, que tenia aquesta teoria de que no es pot ensenyar a ningú a pintar, et mm -hmm. poden ensenyar el verd, eh, que surt del blau i del groc, no? però a pintar, el que portes dins no es mm -hmm. pot ensenyar. Uh, en aquest sentit, el poeta neix o, o es pot fer i les eines que tu aportes o la que es van, la que es, la, les que et van aportar uh, són útils per acabar del que ha nascut fer-lo gran? Uf, el poeta... O és tot instint? Ara, ara m'has fet la pregunta de si més neix fa, no? <ríe> Clar, es que... jo soc tot instinto <ríe> i no cal que m'ensenyeu res perquè jo soy poesia <ríe> i poesia soy jo i coses d'aquestes. <ríe> aquí Segur que hi ha alguna bèstia que, que, és per, que per naturalesa li surten unes meravelles escandaloses. Però segurament també les grans bèsties poleixen molt. Llavors, no sé, jo, jo crec que, home, es fa to... tampoc no pots fer... Sense una llavor no pots fer créixer una planta, per més que reis. Amb la qual no... Alguna cosa dins ha d'haver. Exacte, hi ha, ha d'haver quelcom perquè si no és res, res no, no creix. Però, no sé, tampoc no, tampoc no sabria què contestar, eh? Molt bé, però ja està. Eh? Ja està, ja, ja ha <laughs> ja ha, ja ha, <laughs> no? ja ha Però, per exemple, en el teu cas, per què poeta i no metge? Per què? O si sigui Què és, és el que t'ha portat a ser poeta? No sé, tota la vida em sortien les paraules així, allò una mica reboscades i, i amb molta... Em sortien cançonetes de petit. No I llavors, no sé, no he tingut mai... Sí, és molt vocacional, lo meu, de, des de sempre. Però sí, sempre la, ho has La medicina, clar. precisament, no, no, bueno. no hi entenc un borrall. Ara, ara a vegades, m'he ficat per qüestions de lèxic, perquè el lèxic de, de medicina és molt divertit, és quasi tot grec. I llavors aprens parauletes raríssimes. Per jugar, després ets un sí, a servir. Sí, sí. No, per, sí, perquè, ostres, eh, eh, si barreges depèn de quines coses, no? Per exemple, eh, igníbum, l'altre dia vaig descobrir la paraula igníbum, que és el que vomita foc, no? Ignis i, i bom, que és de vòmit, no? Igníbum. Això et dona si joc, en... joc per un llibre, vamos. Amb igníbum no, no. ja tens per, per un repertori, no? Clar, dius, clar, clar. Quina paraula, això existeix, no? Directament. Sí, sí que són els dracs, els dracs eren igníbons. Sí, sí. no, Josep, aquí... amb la poca imaginació que em sembla que té, li eh? sí, dius sí. aquesta paraula i em sembla que ja ens podríem muntar un poema, jo crec que ara mateix... Aquí... Poemari, un, un poemari, no un poema, un poemari directament. Des de l'any 2002 també coordines el cicle de recitals poètics que es fa al, al, al bar original Amac, Amac. Eh? que és molt sí. important això. Amac, és molt important, és muda però és molt important. És muda però aquí té, té un pes. Què, què feu aquí? Explica als oients què feu. Doncs l'original, que nosaltres diem l'orinal perquè vam fer una fundació... Bé, bueno, una fundació, una associació cultural que és l'orinal, que és l'obrador de recitacions i noves actituds literàries, orinal, amb AC. Amb AC, aquestes ACs mudes que tenen pes, eh? Sí, doncs l'associació orinal el que fem és cada dimecres de, de la temporada, diguéssim, del curs, eh, fem un recital amb algun poeta o diferent o algun... O jo no sé, aquesta setmana van presentar una revista de poesia, no, el tercer número d'una revista de poesia... Uh, jo que sé, La setmana vinent per exemple ve un poeta cubà de Miami, un tio molt interessant, Víctor Jiménez, que és un personatge del món dels documentals i, i que ara ha tret un llibre de poesia i per casualitat passava per Barcelona i vam dir, que l'enganxem i farem poesia de Miami d'avui en dia. Diguéssim. No, que és guapo, dir, hi ha més espanyols a Miami que... Oh, tant, mare meva, mare meva. I tant. I, I això, i, i anem, anem programant històries, no? Cada setmana un poeta diferent, algun, una proposta diferent, algun llibre, algun, algun grup de gent que es presenta, no sé, històries. Però sempre, sempre vinculat al món de la poesia, eh? Sí, sí, sí, sí, completament poètic tot. Després una experiència que vas tenir, que a mi m'ha agradat molt, a veure com, com es fa això, no? Com s'escriu durant més d'un any un sonet cada dia? Això ho vas estar, ho vas estar fent al, al diari, a l'Ara, sí, sí. Com ho fas això per tu, clar? Suposo que deu ser fàcil ja, no? mm. però per la resta de mortals. Bueno, o potser no és. a partir del 20, fins al 20 era fàcil. A partir del 37 era com jo no sé ja de què parla i el soneto 58 era ja.. no no havia un moment que volava més gros era la mecanicitat de tot plegat perquè entres en una, en una dinàmica i llavors al final dia penses estic complicant la vida. I llavors t’adonaves que, que, que, que estaves entrant a un, a un circuit mental, que ja no hi podia entrar ningú perquè era en plan totalment tancat, no? Però, però bueno, era una feina curiosa, perquè vull dir, tenia un sou fixe i tal, no? Vull dir, que era maco, perquè pagava, a, aquest cop sí era... Clar. Pagaven un sou per, per, fer, per fer sonets, no? Clar, el colgut sonets, però eren sonets d'art menor, o sigui, sonetillos, diguéssim, però era una, una dècima i una quarteta. Feia... Ara encara ho fan, a l'Àra Balears hi ha el Mateu Xurí que n'escriu un cada dia. Ah, sí? També. En recordes algun d'aquests que has escrit? Que ens sí, pogués... No, no, no. no. Però era, era, eren vinculats a l'actualitat? Eren obligatòriament... Bé, en principi havien de ser vinculats a l'actualitat, però jo vinculava l'actualitat que em sortia d'allò. Clar, del, dels perquè... actuals. No, no però a més a més passava una cosa, que jo em llegia el diari cada dia i llavors veia que tothom acabava parlant més o menys del mateix, no? Clar. Quan hi ha uns temes d'actualitat tothom s'hi fica. I jo pensava i jo, jo ara aquí a sobre opinar també del mateix, llavors em ficavam en història rares, no? Que si, per exemple, a Romania havien canviat el codi penal, no? I, I llavors... això em feies un sonet. Sí, però perquè era molt divertit. Vam posar, posar una regla al codi penal que deia que no podies posar al teu fill noms d'objectes estranys, o si sigui, no li podies posar tele al teu fill, no? No li podies posar vídeo, i tampoc li podies posar noms de marques, no? I llavors deia, no li pots posar Toyota... No li pots posar Mercedes. I vaig pensar, són tontos, aquests tios. Es perden un nom o si Mercedes fantàstic. és un nom de tia, precisament, precisament, no? Dius, hòstia, que rar. I va fer gràcia això. I vaig fer el sonet sobre l'error dels romanesos. I no, no? no podien dir que no era actualitat. Exacte, exacte. Perquè havia passat aquella setmana. Clar, clar, clar eixa la llei, eixa la trampa. Eh? Amb el padral van a jugar aquests. -ho, sí, ho porten clar, no? Ho clar. Parlem també de la teva vessant com a dramaturg. Has eh? estrenat teatral al Mercat de les Flors... A l'Espai Seca es va programar el cicle Josep Pedrals. Sí, sí, sí. Parlen no, perquè van coincidir dues obres i, i els tios van dir, oh, els pues programem les dues i així fem un cicle i li van donar com un sentit. <ríe> postureo, postureo. postureo. Sufler, no, no, no, vull dir que van, van aprofitar la vinentesa per donar-li una mica més de... I ara, al juny, estrenem una obra al Nacional. Sí, sí, Safar Pitarra, una mena d'homenatge... Què ens a pots Sarafi explicar? Pitarra. Bueno, no us puc explicar gran cosa perquè encara estem treballant, però... però... De no, res, com el seu nom indica, safari-pitarra. O sigui, són dos conceptes que junts creen el que és l'obra de teatre. Una gent que està de safari i que acaben emulant en Serafí Pitarra. Podries haver fet un sonet no? i ja has acabat fent una obra de teatre, en aquest sí, cas. Sí, no? en aquest cas, sí. I parlant també de la teva experiència, perquè clar, a tu la, la música també t'interessa, no? Sí. I vas ser teclista de, de la banda de funky-pop. Explosió en biquini. Sí, bueno, teclista. Tenia un, un trasto que feia molts sorolls i, i jo que apretava tecles i feia... I llavors ens anàvem a festes de casament i tal. Fèiem els caps d'any del Sidecar. Durant el, sí? el 9.000, 2000, el sí. 2001 vam fer les festes de cap d'any d'allà. Vam riure molt. Bueno, que, amb aquest teclat meravellós, no?, que feia sorolls. <ríe> molt bé. I actualment lidera-se el grup de pop irònic els nens eutròfics. Exacte. Escrius cançons, cantant, toquen el clarinet... Quina és la teva experiència? Què oferiu als vostres soients, no? als vostres fans? Bueno, això, de fet, és, és com si diguéssim el meu hobby. <ríe> el, el, vull dir que tothom té els seus hobbies, però jo soc poeta i de, i de hobby faig de, de, de músic. I en aquest cas, meu, amb els eutròfics, és, és una banda que ja, ja portem ara des del 2008 junts i ara ja comencem a tenir la nostra... Con penetració total i fem fem ref, fem pop, però un pop així una mica sui i generis, diguésim. Pop irònic, era? Sí, pop, irònic. pop, irònic pop irònic. és com li diem nosaltres. Una etiqueta, molt bé, molt bé. Sí, era perquè sempre ens demanaven com posar-lo i pensar, com li diem això? Que pesat, no? Sí. Sempre, sempre. I la gent li agrada el de pop irònic, perquè ningú no sap què és. No, Encanta. Clar, no. nosaltres almenys vam quedar, bueno, pop sí, irònic. Sí, sí. No? No ells, si Escolta, sí. no en ells, no diré jo al contrari. Dissabte aquest, no l'altre, toquem a castelló. Amb, amb els xarango, els horchatas on system i no sé qui més. Molt bé, molt bé. Molt bé, sí. molt bé, molt bé. A mi m'agrada perquè ho diu tot amb, amb una... No? amb una facilitat, no? tocam el xarango, etc etc. A mi em fa certa por, perquè aquests són superpotents. Sí, sí això és que que dic, no? El si ojito, Som eh? molt més tranquil·les. Ojito, ojito. Escolta, i el juny del 2013, ara fa uns mesos, va ser guardonat amb el Premi Lletra d'Or, el millor llibre publicat en català, per al Roman Sodana Tirant. Parla'ns d'aquest llibre. Bé, al Roman Sodana Tirant... Va sortir el 2012, de fet, és un premi que donen sempre al cap d'un any per un, per un llibre de l'any anterior. El romanço és, és com la continuació del Furgatori, que és un llibre que vaig treure el 2006, i és un, una mena de barreja estranya de, de novel·la en vers i, i de novel·la en diàlegs i de falsos poemes, i, bé, és tot un entramat estrany de literatura i metaliteratura i jocs estranys de, de geografia barcelonina perquè hi ha, hi ha tots uns mapes, bé, uns planos de, de carrers de Barcelona pel mig del llibre i tot un... És un llibre que em va portar molta feina, m'hi vaig passar molts anys. I que menys que tingués un premi. No? No, <ríe> no, M'han donat més, un d'aquells premis macos, perquè és d'aquests premis a obra publicada i, i de fet és dels pocs que, que puc rebre perquè era <ríe> un present omega concurs i, i em fa molta il·lusió. De fet és un, és un premi que, si mires la, el... el els, els premiats fins ara és, és espectacular, és, és com havent, no sé, com si m'haguessin convertit en un clàssic de la literatura, <ríe> saps de cop? Dius, hostia, Quan arriba el primer homenatge ja... Jo encara no m'ho crec. <ríe> Directament, com... no? Directament. Una sí, presència, sí. la teva, uh, molt vinculada. No sé si hi ha una petita vessant, no sé si de cazatalentos o no, però sí que en l'original, i tu coordina aquest cicle, has donat l'oportunitat a, a molta gent de fer potser el seu primer recital, no? Això és una cosa agradable? Uh, és una cosa que, que t'interessa? Sí, no, interessar-me m'interessa molt. Que hagin fet el primer primer recital potser no n'hi ha cap, però... Vale. però Algú hi ha, eh? Sí, la Laia Martínez López, que ara fa, té un grup que es diu Enjanski, que ella recita i i el seu, el seu marom ho fa la música. Sí, I, això i, es, es, es dona molt, això, també. Sí, no, i que, més, estan triomfant, o sigui, estan anant de, per festivals <laughs> de polònia tot, no? no sé què. La primera, la primera recitada la va fer allà? La primera recitada la va fer allà, la Laia. I, i ara, ja et dic, ara és, és, hòstia, la tia se'n surt bé i tal... La van convidar al Sòner i tot, aquest any. Aquesta, ha bé. Vai, aquesta vai. sí que ha sortit bé. Sí sí. Però, Però ja, ja no veus com, un, com una mena de factoria de, de gent que, que troba un lloc adient? Ho intentem. El que passa que, depèn de quines èpoques, jo tinc més temps per anar mirant el, el, el que hi ha per, per Barcelona, perquè molt sovint passen coses, a, no només a Barna, sinó per fora, i sí, ja, fa uns anys tenia més temps i anava a mirar per aquí i per allà. Però ara vaig molt de cul i, i, i, em, i em costa i em fot, eh? Perquè, hòstia, però bé, a vegades programo coses a veure què passa, també, allò... Uh -huh. Perquè se suposa que la poesia tothom està curada d'espanta de o no? Bé, que tota i... la gent que li agrada diu, bueno, del que vingui, si fa coses... Ah, no, no, just el contrari. El ah, sí? De la poesia, la gent és, és més molt... integrista? Sí, sí, sí. Bastant, bastant. Ah, sí? Però, no, però s'ho miren, eh? O s'ho sigui, miren amb... Com desprecio. Sí, Clar. com s'ho Molt crític, no?, com a mínim. Sí. No, deixa'm-ho dir -ho així. Sí, sí, sí, no, però què és? No, menys preu, menys preu tampoc. No. No, no, hi, no hi ha mala... Una provocació de dir, no, no, però... este què hace aquí ara? No, a el, el bon poètic és molt vehement, per dir-ho d'alguna manera, i llavors tot... Oh, oh, tot Clar, preson... Si és bo és boníssim, no? Exacte. És. Hòstia, és... Sí, I sí. si és bo és dolentíssim, no? Estem a, aquí a culpapatante, a Radio 4, el programa de Llibres. Eh, estem a punt d'acabar aquesta primera part del programa i et volem fer una mena de regal en forma de cançó que esperem que t’agradi molt. Sí bueno, molt, molt li ha d’agradar moltíssim. del seu cas. Presa en va, la tortura s'atura, la il·lusió de bondat. Rècules tràgiques tenen per guia, lleis d'una empresa que els ajusticia Desbutes tàctiques on s'humilia, la pastureta cansada i ja t'hi va. Ética, màtica, Estracant Pastureta és el tema que sentíem dels nens autròfics. el darrer projecte de moment musical del Josep Pedrals, que és un dels nostres convidats aquí avui al Club Dante a Ràdio 4. Un projecte que deies que era com el teu hobby, però que jo l'escolto molt en sèrio. Aquí de hobby, hobby sí, serà, serà una opció, però que això aneu molt en sèrio, no? Sí, no, no, i, i ens ocorrem bastant. No, no, que no, que no és una cosa de... No, hem fet un disc i... No, no, això Van en ser és un treball que a més a més que està molt bé i que no sé si van en ser de que si surten concerts voleu fer gira o va sí, en Sí, no, no, no és, de fet hem fet bastants concerts, el que passat que hem tingut un dilema perquè just després de sortir el disc el nostra bateria se'n va anar a viure a Londres i llavors ens hem passat l'estiu sense bateria i ara en tenim un de nou... I aprofiteu el temps barrut, no? Clar, però però, però l'estiu no, no, no, no hem no, no, fet, no no he fet res. Clar, l'estiu no torna. Doncs és aquesta cançó que, que creiem que hem encertat, perquè, òbviament, eh, si no li agrada, ja em tiro ara mateix per la finestra, no? <laughs> si l'has fet tu, doncs t'ha d'agradar. Lo dejamos aquí, sí, no? Efectivament, eh? no, no continuem, però ara sí que eh, volem parlar amb l'altre convidat que s'incorpora ara, que és el José Luis Cabeza, que és tot un referent dins el panorama de la literatura oral, un dels pioners i precursors del Poetry Islam i les Pokémon a Catalunya i a Espanya. La seva obra l'ha portat a actuar a festivals i plataformes artístiques com el grec, el Cosmópolis, la Setmana de la Poesia, el SOS o l'European Poet Islam a Berlín, per exemple. És autor de A cara o cruz, una peça dramàtica inspirada en la literatura sobre el barri xino de Barcelona. El volo de los pájaros, juntament amb Elisabet Fernández, on compon i produeix els seus propis temes i també ha publicat el poemari Los cuentos de la laguna de los hermosos sueños. També és fundador de Red 927, una plataforma de literatura oral contemporània especialitzada en poesia escènica òbviament Potri i eslam, que ara, ara tranquils que explicarem tot això de Potri i Slam per si algú no ho sap, i Spoken Word, i recentment ha estat nominat amb Red 927 i l'obra és per Pento, Premi Scénit 2013 de nous investigadors teatrals. José Luis Cabeza. Bienvenido al Club Dante. Hola. Encantado de estar aquí. Buenas noches, ¿eh? Buenas, Alte un nombre de guerra. El Payaso Manchego. ¿Por qué? Bueno, Payaso Manchego, pues Payaso Manchego es un poema. Un poema que nació el día que murió un amigo mío y entonces a él le llamaba yo Payaso Manchego y la gente me lo pedía mucho y en el territorio del Slán es normal tener un alter ego, entonces en el 2006 fue mi primer slam y digo, pues, para llamarme, ¿cómo me llamo? Pues, Payaso Manchego. Y ahí se quedó y muchos me conocen por Payaso ¿Y és Manchego. és un nombre de guerra. Sí, en el slam, sí. <ríe> payaso Manchego. Molt bé. Ets coorganitzador, -co junt amb la gent d'Hipnòtic Factory, d'una moguda que es diu Poetry Islam, que ho, fe ho feu aquí a Barcelona. Eh, què és això? On ho feu? Explique'ns una mica, per situar els oients. Pues mira, el Potreslan es una movida que nació en el 2010 en el Harlem. Del Harlem pasamos al tinta roja y ahora llevamos un año en el CCFP. Aunque ahora como el CCFP está en obra estamos en el Cub vende San Agustín. El Potreslan es un espacio como en la antigua Grecia los aedos participaban y luchaban por el botín, pues hoy en día los poetas tienen tres minutos para subir al escenario y solo con su palabra y su cuerpo convencer al público que ellos deben seguir adelante y seguir recitando. Entonces, el público vota, como vota qué poeta prefiere y el, el juego consiste en eso, en que el poeta se expone su obra al público y el público lo puntúa. Bueno, Quina història, no? Bueno, no, clar, aquí sí que no hi ha trampa ni cartón i, i o, o la fas bé, és com una mena d'elevator pitch, això que diuen molts dels emprenedors, no?, d'una xerrada d'ascensor que en un minut més de convèncer, però en tema de poesia. Sí, sí. És, sí. Que és molt més complicat, molt no? així d'entrada, no?, sembla molt més complicat. Bueno, però està bien eh?, perquè ahí hay un factor que, eh, al final, hay cinco personas del público que, que dan las votaciones y, y se deciden ellos libremente quién quiere ser público, no?, quién quiere ser jurado del público. Y muchas veces lo que hay que explicarle al... Y, y es curioso por, por el proceso, por el sistema en el que vivimos, es que el resto del público, aunque no tenga la pizarra, puede incidir y estar en acuerdo o en desacuerdo con ese con ese jurado que vota, ¿no? Porque sí... También hay gente que intenta hacer trampas cuando olé, tiene la pizarra. Olé, o sea, claro también. que sí, claro. Claro. claro que sí. ¿Pero, pero el jurado es soberano o, o si el público sí, te la está liando parda? Sí, pero mira, mira, el, el, para mí ahora mismo, después de tres años que me puedo aburrir, yo soy un tipo que si me aburro me voy de dos sitios, pero para mí lo es interesante que ahora mismo, tal como está la política, cuál es la situación ya de en, que estamos viviendo, eh, hay unos tipos ahí que hemos elegido por cuatro años, ¿no? Entonces, ellos son, de alguna forma, los que deciden, los que tienen la pizarra, y nosotros los dejamos. Los dejamos hasta dentro de cuatro años que volvemos a seleccionarlos. Pues el Pueblo Treslán tiene ese juego de que el jurado está ellos, han decidido ser... Claro. El jurado, sí, el final, ¿no? Sí, al final, Sí, pero está el pueblo alrededor que tiene que decir si está de acuerdo con lo que hacen o no. O exacto. sea, desde un concepto del presente. En cada momento el jurado es examinado a la vez y valorado por el público. Uh -huh. Un ejercicio democrático, ¿no? Que podríamos okay. extrapolar a otras o sea, cosas. ¿no? Exacto, así, así. Pues es una de las variantes que son interesantes del juego. Si us sembla bé, comencem la tertúlia. Recordeu que avui parlem de l'art de la poesia al segle XXI. I a mi m'agradaria començar amb una, amb una pregunta eh, m'agradaria que continuéssim sent amics eh, després d'aquesta pregunta però per què serveix la poesia? Per què creieu que serveix la poesia? Serveix per un munt de coses però val més no dir-les Ah? Ha de ser, és com, eh, saps? Hi ha determinades coses que val més no explicar-les I com, com, com podem ajudar una mica més els oients, per exemple que no hagin escoltat mai poesia? Com els podem animar perquè jo crec que si els donem aquesta resposta eh, es quedaran com una mica així descol·locats, no? Com podríem convidar a gent que no ha llegit mai poesia a que comenci i a que entrim en aquest univers? Què li pot donar? Exacte. Uh. De fet, el, el, la poesia... Bé, bueno, no ho sé, el José Luis, què pensa? Però... Entre dos, eh, <ríe> clar. Ho, ho parlem entre tots, o eh? Opina, Josep, ara <ríe> <ríe> opino jo. És no <ríe> pues ahora... una pregunta complicada, però jo crec que alguna cosa per a atrair al públic a la poesia. Sí, no sé, jo diria, per exemple, que a mi, per exemple, la, la, la, la poesia m'ajuda a, a viure millor, més feliç, més tranquil. Eh, Bé, bueno, potser més tranquil, no? A vegades, precisament, més intranquil. Però... La, la poesia ajuda a profundir les coses des d'un punt de vista imaginatiu, que potser és, és una cosa que, que que no té tant la, la narrativa. O sigui, la narrativa és més descriptiva i la poesia és més evocativa, per dir-ho manera. I més manera. subjectiva, més... Sí, però et, et porta el, el llenguatge està pensat d'una manera que, que el, el, el fet semàntic, o sigui, el fet del... De, el sentit de les paraules és, és, va més lluny que, del que volen dir mm. amb qual t'obliga i et porta a vegades et porta i a vegades t'obliga a fer un esforç però et, et condueix cap a llocs que, que si Déu vol són nous en, en, o sigui, la, la, la forma de pensar te, te, la, te la fa moure no sé. Sí. estoy completamente de acuerdo porque pensamos la poesia, el arte de la palabra màximo és la poesia. ¿No? y en la poesía trabajamos mucho con el simbolismo con las imágenes y lo que, estoy de acuerdo en lo que dice Jusset porque al utilizar metáforas y al, al utilizar cierta simbología hay partes de nuestro consciente y de nuestro subconsciente que entran en juego y se abren unos parámetros y unos terrenos nuevos que desconocíamos, no es como la narrativa o el hecho descriptivo total sino de alguna forma nos conocemos y profundizamos, profundizamos dentro de nosotros mismos o sea, es como una gran aventura dentro de nostra ment, con, con la màxima del llenguatge que és la poesia. Exacte. Té, té com una, una qüestió espiritual, en el sentit espiritual, més, menys, eh, menys espiritual. religiós, diguéssim. Menys no, religiós, no, però no, no com una qüestió religiós, sinó com una qüestió de l'espiritualitat, de l'ànima, diguéssim, no? del, del, de l'ésser profund, potser. Vosaltres us considereu hereus de, dels trobadors, dels juglars, o, o ho veieu com una, com una associació molt simple o molt... No, és lògica sí. De fet, vivint on vivim Vull dir que els trobadors es desenvolupen Des d'aquí de, des més o menys, des de Barcelona Fins a Marsella I, i no n'hi ha Bueno, n'hi ha altres llocs d'Europa Però són diferents i, i d'una altra classe Aquí evidentment que som hereus dels trobadors Sí, sí, sí. Y, y bueno, yo Recordando lo que decía antes Josep Cuando de pequeño empiezas a hacer canciones O te empiezas a fijar en las palabras Uno no sabe por qué Pero le encanta jugar con las melodías y con las palabras. Y es como nuestro Tetris o nuestro rompecabezas y nos volvemos unos adictos a un tipo de juego. O sea... Imagino que a los juglares y a los trovadores le pasaba lo mismo. Es como algo innato, por eso se nace o se hace, no se sabe. Pero que somos unos viciosos de jugar con la palabra y con el lenguaje y con la comunicación. No, no sé sí. cómo he llegado aquí, pero estoy ya enganchado. ¿no? A, a, a més, podríamos decir, hòstia, los trovadores, no, no, no. Si si, fóssim, si tinguéssim la idea del trovador una mica aquella romántica de... De, del tio que va amb malles ah, i, amb, i, amb, guitarra, i amb un barretet no? i no sé què, i fent-se el tiró. No? Però si llegeixes els trobadors de veritat, hosti, s'estan fotent pulles els uns als altres que per tres. Era, era la primera... Era el primer vacileo i competi exacte, entre raperos, exacte, no? Exacte, sí sí sí. <ríe> sí, sí, sí. Sí, sí, <ríe> sí. Les tensons, el, el que en deien ells tensó, no? Són tensions entre els uns i els altres, i era això, exactament això. I, de fet, el que estan explicant quasi tot el rato és com han hagut de fugir del castell de no sé qui perquè s'estaven tirant la dona de... <ríe> això és el rap, és el rap. Essencialment, això és el rap. I, i, vull dir que això, és, i això són els trobadors. Efectivament, efectivament. <ríe> Payaso anchego desde el cariño y el respeto, te lo digo, ¿eh? que antes sí, hemos supuesto, esto. No, no te ¿tú, preocupes. Tú, ¿Tú eres poeta también de, de vocación? ¿Tú eres poeta de niño? Sí, yo, yo el juego, no sé, yo imagino que siempre mi madre, que es de la zona de León, ella sabe mucho romance tradicional, pero de forma como el folclore popular. O sea, desde pequeña oyes a Caldedón de la Barca, pero sin saber ella incluso que es Caldedón de la Barca, Y quizás el ritmo del, octa, del octasílabo y del romance se te pega y entonces cuando empiezas a jugar a hacer tu, tu misma historia, Luego evolucionas, ¿no? Pero sí, es que es mi juego preferido. O sea, yo, aparte de mi chica, lo primero es mi chica y luego lo que más me gusta es jugar con las palabras. Es lo que me gusta. En Joan Margarit diu que un poeta és algú que busca la veritat. Esteu d'acord? Mira Plini el, el jove deia que tanmateix els poetes se'ls permet de mentir perquè o si sigui, buscar la veritat la, la pots buscar mentides gràcies a Déu <ríe> m'explico no? que, que, que potser sí que busca la veritat però el, el, el... La, la seva sí, exacte, per la mi... seva i, i a vegades no té per què <ríe> no una veritat absoluta general, sinó, sinó la seva la seva veritat mm. d'aquell moment veritat. No? sí o un camí per la veritat, perquè, hosti, vegades amb una provocació fas que la gent reaccioni més cap a un altre, saps?, cap al que tu creus que hauria de ser el, el, la, la netedat de la veritat, o la, la veritat neta, diguéssim, no ho sé. I com creieu que es fa un poeta? De, de quina pasta està feta? De quina pasta sou vosaltres? Uh, com es són de pastes poeta? diferents, segurament. <ríe> <ríe> Però Com es fa un poeta? Bé, bueno, amb, amb temps paciència, lectura i, i, i, i escoltar, no? I... Bé, bueno, jo en el meu cas això, m'agrada molt escoltar els altres, llegir-me els altres i, i, i llavors copiar-los o, o, o no copiar-los. <ríe> o sigui, precisament saber què no vull fer o... No sé, així suposo, no? Yo básicamente digo totalmente d'acord, acuerdo. Lo primero es... Hoy, hoy escuchaba a La Pocha Productions que lleva en Sis una manager y le decía a los en Sis, a todos en Sis, apagad los ordenadores, apagad la televisión y LED, coño, si queréis hacer rap, LED, por favor, y hablaba de Juan Carlos Mestres, pues yo creo que básicamente se hace jugando uno, leyendo mucho, observando mucho y mucho tiempo pensando. Mucho tiempo reflexionando, o sea, en mi casa o sí, sigui, que això de, de sobte començo i ja m'ha sortit, això és un mite. No ja, pot ser eh... que et surti després de moltes tones de reflexió. Clar, sí, clar, sí. O sigui, ja no, no és allò impuls de d'Evis, no sé què, i ara faré un poeta, un poema que, que, que ja bauras, no funciona així. No, no, jo per exemple, jo puc hablar lògicament en mi cas o personal, sí. no. Eh, en mi cas és pensar moltíssim. Y luego a lo mejor surge surge la madre y la base de la escultura uh -huh. para luego pulirla en el torno y girar o, pero no es la reflexión a partir de la reflexión de la contemplación y de pensar mucho y dejarlo ahí en el subconsciente y que y que madure todo no del golpe. Y si sale de golpe es porque hay un trabajo previo, ¿no? O sea, Claro, no, no es de cero a Sí, yo imagino que somos somos personas normales que observamos y mm. lógicamente yo, somos ya como un baúl de recuerdos, de sensaciones, de emociones y gran parte de lo que estamos que vamos a escribir ya está dentro y algún día saldrá. Y o sea, que dices, es nace de golpe. Bueno, nace de golpe, nace de una vida, de porta, ser Porta un pozo allá, ¿no? Porta un pozo, porta años sin chuxup, ¿no? Allá se está escalfando, se está escalfando y va surgiendo tan antan. Mm. I creieu que tothom pot ser poeta? O només és cosa d'esperits sensibles, tormentats? veu aquesta imatge una mica romàntica? Quina és la vostra opinió? Bé, bueno, jo precisament no sóc gaire gaire esperit torturat. En <laughs> no fi, és contrari. <laughs> Però jo diria que tothom té... O sigui, és allò de música poeta i loco, todo el mundo lo es un poco. música poeta? Música poeta y loco, todo el mundo lo es un poco. <laughs> <laughs> I és ben veritat perquè tothom en algun moment o altre fot o a cantar o a... O, a, o, a... o sigui, el que passa és que potser ho fem inconscientment o, o, o ho fan inconscientment la gent. No? Però molt sovint sents converses pel carrer i dius, hola, tros de poema que acaba de dir aquesta senyora. Eh? Però no sé, jo diria que sí, que tothom pot ser poeta i tant, només faltaria. Quina és la teva opinió? Què creus, José Luis? Todo el mundo puede ser poeta, o sea, incluso yo al utilizar el término po poeta para mí me da un poco de... Pero bueno, buen poeta imagino que pueden ser muy pocos. Poeta todo el mundo, pero buen poeta... Muy mm. pocos. Sí, muy pocos. pero como músico... Como músico claro. como sí, cualquier yo, profesión... Yo, por ejemplo, ¿sí? con la clarineta soy pero me lo de puta madre. <ríe> claro. Y hay muy, un montón de peluqueros y de peluqueras, ¿no? pero buenos también hay... mm. son menos. Seria sí, aquest sí. punt de genialitat i és més complicat de trobar. Sí. Clar, però amb tot, no? Estem d'acord. Sí, jo recordo una frase que li vaig sentir a l'Enric Casases, que també és una persona que coneixem aquí, que deia està molt bé fer versos lliures, però que siguin versos. Que hi ha moments on algú, segons quina poesia llegeix, es diu, ah, bueno, esto es ni rima, un vers fa 40 síl·labes, l'altre fa 3. No sé si en això també, una mica com, com Duchamp, que és qui obre la via a tot l'art del segle XX, d'agafar un ordinari i dir que això també pot ser art i no has de necessàriament ser un Picasso. No sé si amb això d'aquest tipus de, de poesia potser molt més lliure, a mi m'agrada molt, per exemple, i e comings, no? que, que canviava lletres, tot no sé si hi ha un moment on qualsevol pensa que el que està fent és poesia sense cap mètrica i sense cap feina d'aquesta que, que comentàveu abans. Us heu trobat amb això? Amb gent que diu, no, no jo faig poesia, dius, no, però això ni és verso ni és nada, tío Això és purà... Sí, bueno, fa falta una mica a vegades sentit del ritme. Del ritme, vull dir, no només d'una qüestió musical del text, sinó a vegades de, de, de la disposició en l'espai del, del text o de la... O, no sé. El, tot és adonar-se. No? O sigui, hi ha gent que sí que pot considerar que de cop lo seu és un gran poema i, i, i bona, si ho considera, saps? S'ha tret un dimoni de sobre o ha fet una catarsi brutal però llavors no tenim per què escoltar-lo. La, la doncs, resta no tenim, que... la no tenim la culpa. <laughs> claro, pero ese es, es, es que gente que dice que es algo y no lo es, es en todas, mm -hmm. en, en todas partes y, y, y en todo tipo de cosas existe ese tipo, sí, no abans... ese tipo de... Claro, porque sea, Sí, no, no, i tal. No solo es la poesía, sino, o sea, exacto, ahí está. Clar, perquè ara, una mica venint això, el que preguntava al David Martí, no, de, de o si sigui, qualsevol pot ser poeta o com es fa un poeta, jo faig una pregunta encara més enllà i quan tinc aquí a dues persones que fan poesia escrita i sobretot a sobre un escenari. Què és un poema? És un text que ara mateix, fa dos segles, havia de rimar tenir una estructura, ara pot ser un text, que no rima, que pot tenir 200.000 línies o tenir-ne tres, que pot parlar de qualsevol cosa. Al final, com diferenciem un poema una prosa. Si jo agafo una, una, un text en prosa i el tallo amb quatre trossos, potser ja li estic donant un embolcall de poema, no? Com detecteu si és un poema o os l'estoy colando? O un monòleg, no? Clar, pot ser alguna mena de... Mm. Josep, va, que tu ets professor, venga gana sí. el sueldo aquí. Bueno, ja. jo, considero, jo considero que un poema és aquella aquell escriptura, per dir-ho així, basant-nos així una mica, aquella escriptura... Uh, que està pensada i arranjada i, i amb, amb un llenguatge triat i arranjat per crear una una reacció emocional en el en el lector a partir de, doncs, de les sonoritats dels ritmes de... jo crec que un poema per aquí clar que això és una, una definició potser molt extensa o molt o molt, molt acotada al mateix temps no? és com raro però com el detectes i, si, i com saps tu si un poema és un poema... Pff, a vegades un poema és un poema perquè algú diu que ho és i ja clar, està. Clar, clar, clar, és que Senzillament... tu agafes alguna cançó de l'último de la fila i la poses en un llibre, això és un poema. Mm, Dios de la lluvia, ser, pot piedadte pot de ser. las claro, bestias claro, y de claro, mí. Claro, claro, es vaig quemar, pero... de la fila has dicho, no? Sí. Manolo, García claro. Manolo García es un poeta. És més poeta para que altra claro. cosa. Eh? Tira contra el eh? No, sí, José Luis, tu què? Com defineixes? Com saps el que tens d'abans, si és un poema pues o mira, no? Pues mira, pues yo básicamente, para mí, la poesia tiene que ir allà tiene Tiene que entrarme por la piel. O sea, que tanto un poeta como un poema me tiene que poner los pelos de escarpia y si no, no me sirve. Pero ese es mi gusto personal. Però, no? clar, això la prosa també ho, ho pot fer, no? Eh, o no? Sí, pero bueno, pero yo diferencio cuando alguien me dice que es un poeta o estoy leyendo poesía, entonces lo tengo delante y yo veo si es prosa, ¿no? Lo clar. diferencio rápidamente. No... Clar, vull dir, per això Suma. dic... No, que... Sí, però a, a la poesia normalment no va a l'experiència, sinó a la consciència de l'experiència. I llavors, potser el que, de, defin, el que diferencia bà, bàsicament d'una cosa més prosaica, d'una cosa més poètica, és la manera com entres a, a dintre del, del... Ok, ahí del, está. ...del cap, no? Uh -huh. Es lo que me parece. Perfecto, és así. És es que va directo. El poema para mí es, una, es la puñalada de sangre. O sea, va directo y te va a las entrañas y te da un vuelco todo. Sí, sí. Es una forma de explicarlo, ¿no? Muy a mí tan, me tiene tan. que dar un vuelco todo. Clar, clar. Te entonces, remover, ¿no? Sí, Te entonces tiene... digo, uau, wow, poeta, ¿no? Y si no, digo, viva París, ¿no?, como decía uh -huh. el cantador. Sí. -tot, tot i això, jo crec que hi ha, hi ha, també hi ha diverses eh, qüestions dintre del, del, del la, la, el tema poètic que... que o sigui, que, com, a veure, que, que a vegades pots... O sigui, hi ha poemes que estan pensats per, per commoure't, però n'hi ha alguns mm. altres que estan pensats també per per... Uh, a veure com ho digui... Es per, cierto, per, yo he per... pillado por donde vas. Sí, tienes es... toda la razón, ¿no? De que hay... Però acaba acaba sí. d'explicar-ho que, que potser... Hi ha sí, gent o sigui, que o tret... que, que van, van a commoure, però n'hi ha que van a fer-te... a, a, fer a, a, a ensenyar-te alguna cosa, no? A, a, a, a demostrar-te alguna cosa. I n'hi ha d'altres que són perquè tu passis bé directament, perquè et quedis en badalit mm. o, o perquè riguis. No? No, o sigui, no, no és només perquè t'emocionis, sinó que a vegades és perquè... Riguis, ploris, etc etc. No fàcil que teniu teníeu haver dit que és poesia, poesia, eres tu, ja està, home. Ja, també tens raó. Estem aquí d'una volta, sí. Cuí tus ojos. Clar, i tot això, home. Quin llibre de poesia ens podríeu recomanar? Ajudeu els nostres oients. Mira, acaba de sortir fa poc El terra i el cel, de l'Eduard Escofet... El terra i el cel d'Eduard Escofet. Que l'Escofet és un tio que porta molts i molts anys fent qüestions de poesia experimental. Ha dirigit festivals aquí a Barcelona. Bé, a part del Festival de Poesia de Barcelona, que el dirigia fa, un, fa uns anys. Havia fet el Proposta, que era una història molt interessant, sobre poesia eh, fonètica i poesia sonora, etc etc. I ara ha tret un llibre que és la cosa més clàssica del món. Un llibre tot ben pensat, ben estructurat i d'una simplicitat i, i, i superdirecta. És un llibre molt directe i que crec que la gent pot entrar-hi en, en bé. O sigui, és un llibre que crec que entra bé. Ens pot repetir el títol, l'era? El terra i el cel. Molt bé. Eduard has I Y entre altres sitios està en la central del CCCB. Porque està sent un dels més más vendidos. Ah, mira. Ah, sí? Ah, sí? sí. Veus? La gent Ho té bon si... gust. Sí. Clar. <laughs> Directament, no? Yo me voy a ir por Monegros de la editorial Paladero Sur de Pedro Cano. O sea, un poeta perro viejo, de los que no va a perder el tiempo y te va a dar... El... Punyalada es punyalada, Te va a no? dar punyalada, punyalada. Punyalada tras punyalada. Punyalada tras punyalada, <ríe> sin, sin compasión, ¿no? Escolta, ¿ens podeu recitar algun poema? Porque, hablando de poesía en el programa, qué mejor, y tenemos aquí a dos poetas. ¿Qué os sembla? ¿Os atreviu? Queden tres minuters de programa, si voleu fer-ho. I si no, no, eh? que aquí llibertat total i, com deia Alejandro Sanz, quan viene Ben Johnson a un programa li fan córrer, oi que no? Entonces, li donava molta ràbia que el fessin cantar sempre, no? Com vulgueu, com vulgueu. Jo me l'he jo me l'he lanzat. Ok, ok. Jo l'únic que recordar que el próximo, el viernes, eh, el viernes estaremos en el CCCB, ¿Vale? ¿Sí? no, en el Convent de Sant Agustí. Viernes el 18 d'octubre. Exacte. A què hora? A las 7 de la tarde estaremos de 7 a 9 en el Convenio de San Agustí con el Poetre Slam, para que lo conozcáis. Muy, bien, sí, muy bien, Os muy engancharéis. Y el 25 estamos en el Santa Coloma Spoken word a 200 metros de la parada de metro Santa Coloma con el Santa Coloma Spoken word que por 7 euros os damos chorizo, queso y vino. Olé, o sea, eh, olé. Eh, son dos, dos citas. Y ahora si quieres, cerré por mí, te recito lo que quieras. O sea, <risa> Venga, dispara. Las salamanquesas cizaguean en el desierto de cal Los rebaños marcan lindes y el ladrido el compás Sombra negra, la veleta gira, pequeña gira Y el viejo zaurimanco vela del zaguán Que una pena sube la cuesta, es un reguero de sal El gitano quiebra la sierra sin quererla quebrar Es el blues de los cencerros, camino, sendero Silencio, horizonte, de la montaña mutilá Bajo el olivo un perro no deja de largar Y el gitano clava su canto en el reguero de sal Que nunca pensé los palos los palos que he podido aguantar, que he quemado media vida y aún me queda media más. Y hoy voy solo, sin polvo de reproches. Y solo quiero ser el viento que pasa. Ole. Ole. Ole. Ole. Que maco. Josep, reculls el guant? Sí, jo, doncs dimecres a Girona, a la Casa de Cultura. <ríe> molt, bé, eh? molt bé, molt bé, <ríe> molt bé. Faig un recital, que si voleu venir, sereu molt benvinguts. Molt bé. I us diré un poema que diu... L'Everest cau, roc per roc, en un estriptis psicòtic. L'herm, porós, supura vòmit. El pla es plega fent manyocs. El mar s'alça i flota en flocs, en mans d'huracans despòtics. I en uns volcans espasmòdics, les selves salten al uoc. Entre el rebuf d'un gat gòtic i esgüells d'un berro barroc, el món s'esqueixa, caòtic, pres d'un onatge de foc, i l'humà esdevé anecdòtic entre el no res i el molt poc. Recollit. El guan ha estat molt ben recollit i jo crec que és un punt i final perfecte amb aquestes dues punyalars que ens han posat als nostres convidats. Reconec que a mi m han, m han... sí m'heu apunyalat, m'acabeu d'apunyalar. Sí. Jo s'ho agraeixo molt, de veritat. Eh? De Com veritat. Sant Sebastià, una fletxa per cada banda. Sí. Sí. <laughs> eh... Som a... ho, deixem sí, ho deixem aquí és que s'acaba el temps sap greu però s'acaba el temps ara mateix i nosaltres només podem que agrair a José Luis Cabeza i a Josep Pedrals que ens hagin acompanyat en aquesta hora de ràdio pública parlant de poemes i de poesia aquí a Ràdio 4 adeu-siau